Erbe Jonathan Zuprefeta lehen lehuan zen bayonako agiantzetan. Bakarrik direna adingabeen ardura departamentoaren geinda. Eta etorkinen adinaren frogatzeko bere zerbitzuek erabili metodoak charatzen dituzte bestiak beste Ipare Euskal Herriko abokatuene xinikatuak eta Bici elkarteak hasteleenean pauen antolatu ekintzaren bidez bezala. Gastuetan parte hartzeko eskualdeak lagundu berluke la dio etxegaraik atik frantiako estatutik arapusturik ez eta departamentuko zerbitzuena adiagera ejan bezala charatzen du, jarrone etxegarai auzapezak. ezak. Et vous avez vu l'intervention de l'association Bici auprès du Conseil départemental, ce qui remis en cause c'est les conditions dans lesquelles ce test zalantzan euh, da azterketa uh, horri nola egina den. Detututudan izartzen departemenduaren halana, Baina jori aragitzikoa da. Oosordu zet kestionke eta arregle soziala laguntzaren la ardura eta bere egin behargetan da prekaritatean direnen laguntzia. Hortako galdeginen diote departeementduari joan denkainetik euskal elkarharguak eta baiunak jasaiten dituzten gastuuen parte bat bere gain jardezan ere. Support depi lo zuan. E Lazo ooso orrdu edo lor de 60.000 a 75.000 euro par moi. Hortaz gaine dirukon duen osagarria obetu dela dio etxe garaik, mugitzen, haunditzen eta aldatzen den hiria dela baiona ere gehitu du, Kultura Mailan, Laster estrenatuko dute zinemaren etxea, Lisebskaian, Patsaplazako obrak ere Laster asibi argliteizke, askuri bankoak ere egoitza berri bat ukanen du eta hirierriko komertzioaren alde egiten esegituko dutela ere errandu.